Látuk azt, hogy Isten hogyan áldotta meg Nehémiásnak az imádságát és a szívét, amit oda az Úr kezében. Uh, how God blessed, uh, oda Odatette a szívét Isten kezébe, hogy formálja, és hogy használja őt, ahogyan ő szeretné. Nehemiah put his heart into the hands of the Lord, in, that He would uh, shape him and He would use him as He wishes. Betulatasan végezte a munkáját Tárgyalba, Susán várába, a király mellett, de szíve Jeruzsálemben dobogott és az urnával volt. He was faithful on his job uh, in uh, the next to the king as as his cup bearer, but his heart was really in uh, Jerusalem. És a, a király egyszer amikor észrevette rajta, megkérdezte, hogy mi az, ami nyomja a szívét, és mi az, amiben segíthet, és uh, Nehemiás előállt a szívek érésével. And so one day the king saw that something was on his heart, and uh, he asked him, what was going on? So, uh, Nehemiah represented his request. Hosszú hónapoknak az imádsága beszélgetés Istennel, tervezés, és itt volt az időpont, amikor ezt a királynak elmondhatta. He spent uh, several months with uh, praying with uh, talking to the Lord and finally the, the moment came when he could share all this with the king. Ezért is imádkozott, hogy az Úr vezesse, az Úr adjon neki megfelelő időpillanatot, és Isten kegyelméből adott. A this was one of his prayers, that the fogjuk olvasni most a tízes versekig. read verses uh, nine and ten. Amikor megérkeztem a folyamon túli helytartókhoz, átadtam nekik a király leveleit. A király adott mellém a haderőből tiszteket és lovasokat is. Meghallotta ezt a hóróni szamballat és Tobia, az Ammuni szolga, és nagyon rossz hallották, hogy jött egy olyan ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Látjuk azt, hogy nehémiást tényleg megáldotta Isten. Amit kért a királytól, azt megkapta még többet, mint amit kért tőlem. Még see the is tett mellé, lovasokat is. Nem csak a levelet és fát kapott. És ládjuk azt is, hogy Nehémiásnak az istenfélő szíve kész cselekedni is. And we see that since Nehemiah had a God-fearing heart, he was ready to act upon. Úgy gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy Nehémiás nem csak kérte a lehetőséget a kirájtól, hogy részt vegyen, hanem ténylegesen elismént. I think this is a great thing that Nehemiah didn't only ask uh, to be able to go, but uh, he he actually went off and he did it. A több mint ezer kilométert utazott Perzsia és Jeruzsálem között, hogy a többi babilóniai fogságból visszatelepült csatlakozzon, és segítsen megépíteni Jeruzsálemet. He traveled uh, more than thousand kilometers uh, from Persia to Jerusalem in order to be able to join those who were in Jerusalem and just to help them to rebuild the city. Megtette. So he did. Nem csak beszélgetett róla, nem csak tervezett, nem csak híd benne, nem csak a szíve tört össze a szörnyű helyzet miatt, ami Jeruzsálemben volt. It, it's not Nem csak imádkozott érte. He didn't only pray for it. hanem tényleg oda is ment, mert tudta, hogy van egy munka, amit Isten el akar végezni. But he really went there, because he knew there was a job uh, the Lord wants to accomplish there. És nem lehet semmi mással helyettesíteni. And nothing can replace this. Hogyha Isten a szívedre helyez egy munkát, hogy csináld, akkor az semmi másra nem lehet helyettesíteni. If the Lord puts something on your heart, some job to do it, you cannot replace it with anything else. És nagyon sokszor Isten munkája itt ennél a lépésnél áll meg. Many times uh, this is the step where God's work stops. Nagyon sok embernek a szíve összetörik egy helyzet láttám. Many are broken when they see a situation. Sokan még imádkoznak is, még meg is hallgatják, hogy Isten mit mondana. Many people even pray and they even listen to what God has to say. Sőt még sokan el is mennek abba az irányba, hogy Istennel együtt terveznek. And many uh, even start off the direction to go and plan with the Lord. Sámot is uh, adnak azzal kapcsolat, hogy mihez mire van szükség. And they even uh, give account what they need uh, to do the job. Mindennel egyetértenek, de amikor odajut a helyzet, hogy tényleg csinálni kellene, akkor megállnak. They agree with everything, but when uh, it comes to really do it, then they just stop. Nehemia tényleg ment és meg is csinálta. But Nehemiah went and he did it. És úgy gondolom, hogy ez egy olyan Isten félő jellem, amire mindannyiunknak szüksége van. And I think this is a God-fearing uh, God uh, God uh, characteristics, which we all need. Mert, mert uh, ha érzékenyek vagyunk Isten lelkére, akkor nem csak gondolati síkon fogunk vele együttműködni, hanem a gyakorlatban. If we are sensitive to uh, the Lord's spirit, that we won't only... Mert amikor gyakorlatba teszünk valamit, az a szellemi munkának az eredménye. The result of spiritual work is when we actually put something into practice. És amikor fizikailag teszel valamit, akkor az a legszellemi dolog, hogyha az Úr When we do something physically, something we were led to do by the Lord, that is the most spiritual thing. mindenki hallott. Heard about és lehet kritizálni a, a teológiáját. and we can all criticize her theology a, a szolgálatát a szolgálati alapelveit De ministry az közülünk, aki már volt leprások között és most a ruháikat but uh, who has ever been to uh, uh, To and just wash their egy dolog beszélni, gondolkodni, egyetérteni, meg másik dolog megcsinálni. Thing is to do the thing. Egy dolog imádkozni azért egyetérteni Isten lelkével, hogy érjük el ezt a várost, hogy minél többen higgyenek Krisztusban. There is uh, there is uh, one thing to pray uh, that God's spirit would reach uh, this city that everyone would come to Christ. Meg más dolog az oda menni a szóbséthez meg szólítani. But it is a completely different thing to go to the neighbor and just start to uh, talk to them. És félre merhet jeitek, senkit nem akarok uh, kárhoztatni vagy vagy lenyomni. And don't get me wrong, I don't want to condemn you. De fel kell ismernem nekem is, és nekünk mindannyiunknak, hogy Isten munkája sokszor ott áll meg, amikor a cselekvés jön. But we all to realize that many times, most of the times God's work stop, uh, stops where uh, uh, the next step is to take action. És egy másik dolog, amit észrevehetünk, hogy az ellenséget gyakorlatilag egyáltalán nem zavarja, hogy mi történik, addig, amíg nem csinálsz valamit. And the other thing we can notice here that the enemy is not uh, distracted by the fact that uh, nothing is going on until you start to do something. Imádkozzál, tervezgessél, beszélgessél róla nyugodtan just Isten munkájáról. Az ellenséget ez nem zavarja. Just pray, just plan, just talk about God's work. The enemy doesn't really the, the enemy is not distracted by this. A, az, az ellenség támogatja a keresztény szellemi klubokat. The enemy even supports the Christian uh, spiritual clubs. Mert, mert az, akkor ott maradnak a klubban, jó beszélgetnek, együtt gondolkoznak. Because then people are just there hanging out at the club, they have great conversations. Ó, leköti idejüket a program, minden megvan. They have all kinds of programs going on. Their time is just really tied up. És biztos, hogy Isten munkája kifele nem fog haladni. And uh, then it's uh, probably sure that God's work won't uh, reach uh, to the outside. nehemiah nem volt könnyű ez a három hónapszak. These three months wasn't easy for Nehemiah. De semmiféle nagy ellenállás nem tapasztalt. But he didn't uh, experience any uh, great resistance. De abban a pillanatban, hogy meghallották, hogy ő megérkezett Jeruzsálembe, és még senkinek fogalma nem volt arról, hogy mit tervez, azonnal ellenállásba ütközött, mert megtette az első lépést. But as soon as he arrived uh, to Jerusalem, and people didn't even know what he was planning on, but uh, the resistance was right there. Just he took the first step. Azt olvassuk itt, hogy a folyamon túli helytartókhoz érkezett. Ez azt jelenti, hogy az Eufráttasn túli tartományba érkezett, ami gyakorlatilag már nagyon közel volt Júdához és Jeruzsálemhez. We read here that he went to the És azt látjuk, hogy odaadta a királyi leveleket a helytartóknak and we see that he gave the uh, king's letters to the governors absolute fact is sultan erkezett nehemias nálva voltak az levelek he was actually pretty prepared the letters of recommendation uh, were there yes azt látjuk hogy azonnal amikor meghallotta uh, sambalat és tobias hogy megérkeztek egybör nem tetszett nekik and we read uh, that when sambalat and uh, tobiah heard that he uh, came to the city they didn't like it Egészen addig míg Jeruzsálem gyenge volt, erőtlen volt, félelme, félelembe rettektek az emberek. Addig Tóbiást és Szamballatot nem zavarta a helyzet. Until a Jerusalem was weak and people in the city were scared, uh, and Tobiah wasn't uh, distracted by the situation. De amikor megtudták, hogy valaki Izrael fiának javait keresi, akkor azonnal zavarta őket a dolog. But as soon as they heard that a man, a man had come to seek the well -being of the children of Israel, they just got uh, annoyed. Meg kell értenünk, hogy az ellenséget nem zavarja, hogy mit csinálsz, egészen addig, amíg Isten emberei nem erősek Krisztusban, amíg nincs félelem a szívükben. We need to understand that the enemy doesn't care about what you are doing until uh, God's in Christ. De abban a pillanatban, amikor valamit teszel annak érdekében, hogy megerősödj Krisztusban, és hogy, és hogy ne félelem uralja a szívedet, abban a pillanatban az ellenségnek ez nem tetszik. But as soon as you do something to be strengthened in Christ, and you do something uh, to not have fear in your heart, the enemy doesn't like it. Ha, egy időszakban az életedben észrevettem azt, hogy akármit teszek Istenél, mindig ellenállásba üszközök. There was a season in my life when I uh, just realized that whatever I did for the Lord, I uh, met resistance. szellemi, támadás, szellemi támadás hátán. Uh, one uh, spiritual warfare followed the Biztos vagyok benne, hogy neked is volt már ilyen az életedben. Sure hogy hogy elkezdtél valamit csinálni, amire Isten vezetett, Istennek a munkáját elkezdted végezni, és akkor csak jöttek a szellemi támadások. You started to do the works of the Lord, and the spiritual uh, attacks just came. Vagy csak ehhez hogy Isten félőn fogok most élni. Or maybe you just decided that you will lead a life. És hoztál egy döntést a szívedbe, hogy hogy ma kedves leszek a munkatársaimhoz. And maybe you just made a decision in your heart that today I will be nice to my colleagues. És, és világítani fogok. And I will just uh, shine today. És szellemi hát, támadás, ez And the spiritual attacks just started to pile up. És akkor sokszor én azt gondoltam, énkor Ja, egy kicsit visszahúzódni, nem annyira csinálni Isten munkáját, mert hát kinek kell ezek a támadások én nélkül is jól meg vagyok. And then I used to think that maybe I should take a few steps back because I don't really need all these spiritual attacks, I'm pretty fine without them. De ez, de ez egy becsapás az ellenségnek. But it's a deception of the enemy. Azért becsapás, mert nehézítők így is úgy is fognak jönni. It, it is deceiving because there will be hard times, anyways mindenképpen fognak jönni. Ezt az Úr megígéri. There will be hard times, the, uh, the Lord promised this. De teljesen más, amikor Krisztusban tudsz előrelépni, mert akkor az ő szeretet, az ő kegyelmet teljesen befedelsz. But it does make a difference when you can step forward in Christ, because His love and His grace covers you. És olyankor teljesen mindegy, hogy mekkora ütések jönnek, ha ő áll előtted. And then it doesn't matter how big uh, how big the hit is on you, because he walks before you. Otthon mi ezt úgy szoktuk elképzelni a szellemi csatát, hogy egy box match játszunk. At home, we um, demonstrate this spiritual warfare uh, by uh, playing a box match. És elképzeljük, hogy a sátán próbál behúzni nekünk. And then we just try to imagine as uh, Satan tries to punch És us. teljesen le akar győzni. And just wants to, uh, us. és uh, olyankor tudjuk, hogy egy esélyünk van megállni a meccsbe, hogyha félrelépünk, és utat engedünk Jézusnak, hogy Tessék, te jössz. And we úgy gondoltam, hogy elég csak a háta mögött lenni és akkor biztonságban vagyok. First just to hide his back, and then I'm safe. De nem elég a háta mögött lenni, benne kell lenni. But no it is not enough to hide behind his back we have to be in him És ha habenne vagy akkor teljes biztonságba vagy elérhetetlen And if we are in him then we are safe and no one can touch us Well az inkezemet Isten soha tudja úgy megerősíteni hogy az ellenséget legyőzsem My hands uh, will never never be strong enough to defeat the enemy De az út az aki harcol értünk But God is the one who fights for us És, és kell hogy benne legyünk And we have to be in him És uh, itt ne engedjünk az ellenség becsapásának, hogyha ha nem csinálod annyira Isten munkáját, a nehéz időket elkerülöd, mert ez nem igaz. So let us not be deceived by the enemy uh, thinking that if we don't do the work of the Lord, then we won't face spiritual attacks, because this is simply not true. Ha Isten vezettéged, akkor mennyél, menjél ő benne, és akkor vagy a legnagyobb biztonságban. Még akkor is ha ellenállás jön. If God is leading you, just go uh, with him and in him, and that, that is the safest place to be, even if you face resistance. Mert a mi mencs várunk az Jézus Krisztus. Because our fortress is Jesus Christ. A mi menedékünk, ő. amerre ő megy, vele, legyünk ő benne, akkor vagyunk a legnagyobb biztonságban, még akkor is, hogyha ellenállás fele megy. He is our refuge, so wherever uh, he goes, we should go with him, because that is the safest place, even if we face resistance. Nézzük meg, hogy mit tett ilyen Nehémiás, miután hazaérkezett a 11-től 16-os versekén. Let's see uh, what Nehemiah did after he went back, verse 16 Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és ott voltam három napig, elindultam a néhány emberrel. De senkinek sem mondtam meg, milyen cselekedetre indítja szívemet az én Istenem Jeruzsálemért. Még állat sem volt velem, azon az állaton kívül, amelyen lovagolni szoktam. Kimentem tehát éjjel a völgykapun a sárkányforrás felé, majd a szemétkapuhoz, és megvizsgáltam Jeruzsálem várfalait, amelyeken rések voltak, és kapuit, amelyeket tűzemésztett meg. Azután továbbmentem a forráskapuhoz, meg a királytóhoz. De mivel nem volt elég hely arra, hogy tovább menjen az állat, amelyen ültem, ezért még akkor éjjel gyalog mentem föl a völgyből, és megvizsgáltam a várfalakat. Azután visszatértem, bementem a völgykapun és hazatértem. Az előjárók nem tudták, hogy hova, nem tudták, hogy hova mentem és mit tettem. Sem a júdeaiaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az elő, előjáróknak, sem a többi munkásnak nem mondtam meg. Látjuk azt, hogy Nehémiás elindul éjszaka, hogy körülnézem. We see that goes to look around by night és uh, érdekes az, hogy Nehemýást az úr indította, hogy eljön a Jeruzsálembe, megérkezette de azt olvassuk, hogy három napig semmit nem csinált tizenegyedik napon. And it's interesting, although the Lord led Nehemiah to go to Jerusalem, after he arrived, he didn't do anything for three days. Uh, Mártett, mert az első este körülnézett. He already did something because he went to look around in the first night. De nem ugrott neki azonnal az építkezésnek. De ő nem csak először feltérképezte a helyzetet. He just tried to map the és most már itt negyére negy olvassuk, hogy a kapuj, ahogy a falakon rés volt és a kapukat tűzemésztette meg. And this is the fourth time we read that the walls were broken down and the gates uh, were burned with fire. Ez nagyon fontos ha valamit nagyon hangsúlyozni akartak, akkor azt ismételték. And it's very important because in Hebrew language if uh, they want to put an emphasis on, on something they just keep repeating it, while we tend to just uh, Hit azt jelenti, or, or shout. They keep repeating things. Azt jelenti, hogy hogy nagyon nagyon rossz állapotban volt a fal. Nagyon sok rés volt. A kapuk nagyon megégtek. So És biztos, hogy sétálgatott uh, körbe körbe, Jeruzsálem falán uh, nehémiás uh, nem, nem tudta ezt érzelmek nélkül végigcsinálni csinálni. And I'm sure as he was walking around uh, looking at the walls he had all kinds of feelings going on. És biztos vagyok benne, hogy nem a tégla meg a malter miatt hullajtott könnyeket. And I'm sure that he wasn't crying because of the brick. Ha, hanem a, hanem az állapot miatt, az az ott élőknek, az állapot miatt. But rather he was crying because of the condition of the people living there. És látjuk azt, hogy Nehémiás elmegy egyedül és és uh, egy kör tesz, a nyugati faltól körben, egész Jeruzsálemet körbe járja. And we see that Nehemiah just goes uh, off alone and he makes a circle from the western wall, and he just walks around the city. És um, kétszer is használja ezt a szót a 13-as versben, és meg a 15-ösben, hogy megvizsgáltam Jeruzsálem falait. And uh, here we see the, this uh, expression. I viewed the walls of Jerusalem twice. Ez a megvizsgálni szó ez egy orvosi szó. This word to view or to examine is a medical word. Ezt használták akkor, amikor a sebet megvizsgálták, megnézték, hogy mekkora kiterjedésű a kár. This is what they used when they would examine a wound, when they would look at it, how big the damage is. Ha valaki megégeti magát, akkor még várnak két-két napot, hogy biztosan lássák, hogy melyik az a rész, ami megégett. If someone gets burned, then uh, doctors usually wait uh, for a few days to be able to look at uh, the the wound, which parts are burned. Hogy vajon megkör a tényleges kára, ami keletkezett? Just to estimate the real damage. Úgyhogy jött nehémiás és elment és, és vizsgálta alaposan megvizsgálta, hogy mekkora kár keletkezett. So just uh, examined the damage. És még inkább megértette azt a szörnyűséget, amiben a visszatért zsidók több mint száz éven keresztül voltak. And he actually understand even better all the uh, misery the Jewish people were in uh, for 100, 100 years. Ez nagyon fontos, megint Isten félő tulajdonság, hogy, hogy hajlandó volt megvizsgálni azt, ami, ami kár keletkezett. And this is again a God-fearing characteristics that Nehemiah wanted to actually uh, look at and view the damage, which was done. Hogyha valaki mindig csak azt nézi, ami jó, akkor nagyon hálás a szíve Istennek, de azzal nem tud előre haladni. If we only look at the things which are good, and, uh, and that's a good thing because our, our heart is thankful, but we cannot really make progress. Uh, a az az abból ha Stepping forward is always a result of facing something which is not good and just letting the Lord to uh, correct everything which is not good erre, ne értsétek, nagyon fontos azt nézni, amit már Isten tett, amit már Isten elvégzett, hogy hálás legyen a szívünk. Don't get me wrong, it is very important to look at all the good things, to look at the things God has accomplished already, so we can have a thankful heart. De pont ez ad bátorítást arra, hogy ami éppen nem jó, abból is jót fog előhozni. But this is the very thing uh, which encourages us, that even things, he can uh, bring good things forward from things which are not good. És Nehémiás itt volt olyan bátor, hogy ment és megbizkárt, hogy mi az, ami hiányzik, mi az, ami nem jól működik. And the Hamaya was brave enough to go and investigate what's missing and what doesn't function properly. Uh, és kész volt arra, hogy Isten használja, hogy ezt az elromlott dolgokat kiavítsa. And he was ready to be used by the Lord to repair all these things not functioning. Uh, vannak emberek, akik szeretik nézni mindig azt, hogy mi az, ami rossz. És úgy gondolják, hogy Isten által adott ajándékuk az, hogy mindenkinek elmondják, hogy mit, hogyan csinálnak rosszul. That, uh, do right, Mert olyan éles a látásuk. Because they have such a bright eyesight. Ez nem Isteni ajándék. This is not a divine gift. Hogyha, hogyha látsz valamit, és Isten arra indít, hogy azt a, azzal a valamivel szembesülj, akkor kell, hogy olyan szíved legyen, hogy ebben a részt akarsz venni, hogy azt kijavítsd. If you see something and God is leading you to uh, face that thing, that you have to be ready to be willing to repair those things. Mert kritizálni mindenki profi módon tud. Everyone can criticize. De részt venni egy probléma megoldásában nem mindenki. És ez igaz mindenre az életünkben. And például nagyon hálás vagyok azért, amit Isten már itt a közösségünkben elvégzett, bennünk rajtunk keresztül. I am very thankful for all the things God has uh, accomplished within this uh, fellowship and through us. De, ahogy szinte akarok lenni van sok olyan dolog, amit szeretném, hogy Isten még jobban véghezzen. Itt közöttünk, hogy még inkább mutatengedjünk neki. But if I want to be honest, there are many other things I would like uh, the Lord accomplish even more that we would be. But if ha nekem nincs olyan szívem, ami azt mondja, hogy Uram, én kész vagyok ezekben részt venni, használja engem, ahogy szeretnéd, akkor csak kritizálok. But if my heart is not ready to be part of all this, and just uh, to tell the Lord that use me in whatever you want me to be used, then I'm not doing anything else, but uh, criticizing. És And that only, uh, brings, uh, destruction. De hogyha olyan a szívem, hogy kész vagyok Uram, részt venni ebbe, használja, hogy szeretnél, akkor akkor Isten használ és Isten lelke az aki ad bátorságot, hogy lépjél. But if my heart is uh, ready to be used and I say that Lord, I'm ready to be used, then He is the one who gives uh, you courage to take the first step. Ugyanez a családodban? The same is in your Vagy ugyanez a saját életedben? or it's true for our own lives. Uh, nagyon jó kritikusak tudunk lenni mások életével szemben, hogy mit csinál nagyon rosszul. We can easily criticize the life of others what other people do wrong. Na de mennyire vagy hajlandó részt venni abba, hogy segíts neki? But how much you are willing to uh, help that person? hogy, hogy elérhető legyél. Just to be available. És, és részese legyél a probléma megoldásának. And to be part of uh, resolving the problem. Ugyanez a saját életedre vonatkozóan. Van, aki abszolút a legjobb kritikus a saját magának. De hogyha nincs egy olyan szíved, ami azt mondja, hogy uram, kész vagyok ebben a problémámon változtatni, hogyha te indítasz rá, itt vagyok, elérhető vagyok, formáj változtas, akkor nem fog semmi történni but unless you have a heart ready to uh, change and you unless you say to the lord that lord i'm here please change my heart then nothing will really happen de Thessaloní vizgálódással óvatosan kell bánni, mert csak egy olyan szívvel lehet vizgálódni, ami kész cselekedni és kész Isten számára elérhető maradni so we have to be very careful when uh, examining things because a példabeszéd 25-28 árul el egy nagy igazságot. Azt mondja, hogy az az ember, akinek nincs önuralma, aki, aki nem tudja a saját lelkét uralni, az olyan, mint egy város, aminek a csak csak és csak It says uh, people who cannot uh, have self-control and people who are not uh, able to take control over their own uh, spirit. spirit, they are like a city without walls. És, és pontosan ez, a, ez nagyon fontos, amit tanulhatunk Nehémiásból, mert Nehémiásból, a lelkünknek nem tudunk parancsolni, hogyha Isten Szent Léke uralma alá nem tudjuk hozni a saját lelkünket, akkor nagyon sok rés és leéget kapu van az életünkben. And this is something very important we can learn from uh, uh, Nehemiah, uh, unless we we are able to uh, take control of our spirit and just to uh, place it under uh, control of the Lord. Nagyon fontos, hogy ha ezt észreveszünk, akkor vegyünk részt ebbe a gyógyító folyamatba, legyünk elérhetőek Isten számára. Ahhoz, hogy, ahhoz, hogy ebben részt vegyünk, meg kell vizsgálni, meg kell figyelni, hogy mi, mi az, ami elromlott az életemben. To be part of this, we have to view what went wrong in our lives. Azt a, azt a kárt, amit, ami ott to see all the damage. Azért, hogy is Isten kezébe, hogy ez a so that I could be a tool in God's hands, so that this uh, healing could take place. Nehemiás alaposan átvizsgált mindent, és, és, és leült és átgondolta, hogy, hogy itt milyen befektetésre van szükség: idő, anyagiak, munka. Mindent átgondolt, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből újra fal legyen. So Nehemiás uh, <coughs> and then he just sat down and uh, hogy about all the invest investment és úgy gondolom, hogy amikor a saját életünkbe Isten gyógyítást akar hozni, vagy a családunk, vagy a munkáink, vagy a gyülekezetünk életébe, akkor Isten ugyanígy munkálkodik. És szembesít minket a károkkal, és utána pedig ad kegyelmet és erőt ahhoz, hogy azok a károk kiavuljanak. He shows us all the damage, and then he gives us uh, grace and strength to be able to repair those. A 17-es és 18-as verseken volt. Verses 17 and 18. Ellenben azt mondtam nekik, magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem rommá lett, és kapuin tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Isten milyen jó akaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így feláltak. kezdjük el az építést, és bátran hozzáfogtak a jó munkához. Látjuk, hogy eleinte nehémiás nem mondott senkinek semmit, de amikor eljött az az idő, amit Isten kijelölt, kiállt az emberek elé, és elmondta, hogy mi a tervem. Először szembesítette őket a problémával. Látjátok milyen bajban vagyunk. What, uh, És sokszor a legnyilvánvalóbbat a legnehezebb ésre és nehémia szodát és szembesítette őket. So Nehemiah stood up and he just showed them all the problem. és lehet, hogy ezek az emberek már megszokták azt, hogy hát már 100 éve nincsen fal. and maybe these lehet, hogy le is mondtak arról, hogy itt bármi változás is történjen. Lehet, hogy azt gondolták, hogy hát ha száz évig senkinek nem sikerült ezt a problémát kiavítani, akkor valószínűleg kiavíthatatlan. No és egyszerűen elfogadták, hogy ezzel együtt kell élni és kész. És kellett, hogy Isten küldjön valakit, aki felrázza őket, és azt mondja, hogy hát nézzétek meg már milyen bajban vagyunk. look we are in trouble. És ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy Nehémiás így kiállt eléjük, mert nem azt mondta, hogy nézzétek meg milyen bajban vagytok. And this was a very important thing how Nehemiah stood up for them because he didn't say that look at all the trouble you are in. Milyen szerencsétek van hogy én jöttem és majd én kijavítom ezt a hibát. You are lucky that I came and came to fix this problem. Nem, én azonosultam a problémával, a bajval, hogy igen ez minden mindannyiunk a baj. No, he identified with this problem. He said that this is a problem for all of us. És ezt mondja, gerünk építsük meg együtt. So he says, uh, just come and let's build it together. Ezek nagyon fontos beszéde volt Nehémiásnak, mert ő itt egyedül falat nem épít. And this was a very important uh, speech uh, of Nehemiah, because he alone won't be won't, won't build any walls here. Isten indította, eljött, de egyedülő falat nem tud építeni. Itt együtt kell dolgozni mindenkinek. God stirred his heart up. He came, but he cannot build the walls alone. They have to do it together. És <té> ki is jön a beszédéből, az, hogy itt most nem tégláról van szó, hanem itt arról van szó, hogy gyalázatban élt Isten népe. And we even see in his speech that uh, it wasn't about uh, the bricks, but it was about uh, God's people living in reproach. igen. És hogy ez a gyalázat ne legyen már Isten népén. And this, uh, be upon God's és tudta azt, hogy ha ez a, ez a kőfal megépül, akkor annak szellemi hatása lesz azokra, akik ott élnek. And he knew if this uh, wall will be built, it will have a spiritual impact on those who live inside those walls. Amikor Goliath gyalázta a, a filistáusok részéről az iszláliakat, Davidot ez zavarta. When Goliath was uh, mocking the the Israelites, uh, David got annoyed. És azt mondta, hogy miért gyalázza ez Istent? And he said, why is he mocking God? Ezt a Góliátot ki kell ütni. Goliath, uh, has to be killed. Ha, nem, ha nem csinálja senki, majd én csinálom, az Úr velem lesz. És ez elég volt ahhoz, hogy Dávid odájon Góliát elé, és legyőzzem. And this was enough uh, for, Goliath, for David just to go and defeat Goliath. It Nehemia nem csak arra bátorítja az embereket, hogy gyerünk építjünk, hanem bátorítja is őket. Nehemia itt doesn't only encourage the people to uh, let's come and build, but he also encourages them. Ez mondja, hogy, uh, hogy Isten uh, jó akaratában én volt én hozzám. He said. Uh, God has been good to me. Uh, Isten keze van ezen a dolgon. And God's hands are upon this thing. Nahímia nem újdött, hogy figyeletek van egy jó kis projektem, támogatásátok már. Nahímia didn't come saying that look, I have this great project, I need some support. Ó, itt ki egy olyan jót, gyertek, csináljátok már meg. I got such a great idea, just come and do it ki tudott állni, és azt tudtam, hogy Isten ezt szeretni, Isten áldása van rajta. No, he was able uh, to stand up and say that this is what the Lord wants, and uh, God is blessing this. Isten így helyezte a szívemre, Isten így vezetett a királynál, Isten így adott, uh, így adta jóváhagyását a királyon keresztül. The Lord put this on my heart, uh, this is how the Lord let me, led me when I uh, spoke to the king, and And the king even supported me. Uh, és ebből nehémias azt az üzenetet adta, hogy ez nem az én munkám, az én tervem, ezt ez, ez teljesen Istené. So his message really was that this is not my plan, this is the plan of the Lord. Mert ki akarja nehémiás kastéját felépíteni? Who would want to build a castle for Nehemiah? Senki de az úr munkájába ki akar részt venni? No one, but who wants to be part of the works of the Lord? Az akiknek fontos Isten those people uh, for whom God is important. And we see that the people uh, just uh, took his side right Az, away. Mondták, And they said, let's start kezdjük the el, work. Neki is nem csak róla, is, neki is And they actually did start to the work. They didn't only just speak about it. Nehemiah, nem nagy Nehemiah didn't uh, promise them great uh, wages. Nem mondta nekik azt, hogy két hetes uh, pihenőt kapnak a Galilai tengerparton, vagy valami ilyesmi. Azt mondta, hogy Isten erre visz, erre indít, gyertek, csináljuk, és mindenki ment és csinálta. No, he just told them, this is where God is leading us, uh, and let's uh, just uh, come and do it, and everyone went and did it. És ez azért nagyon fontos, mert ez azt mutatta, hogy az embereknek fontos volt ez a munka. And it's very important because A szívükben felismerték azt, hogy ez Istennek az akarata. És Nehémiás nem húzta le azt az isteni elhívást uh, ilyen emberi manipuláció szintjére. And this uh, calling from the Lord wasn't uh, degraded to a level of human manipulation.: és, és szóval az isteni elhívás az életébe ott van. And we all have Gods calling upon our lives. És, és nagyon szomorú lenne, hogyha ez bárki lehúzná, mindenféle manipulációba and it would be very very disappointing if uh, um, someone uh, could try to manipulate this. azt mondta volna, hogy ingyen kaja gyerekek, aki épít ingyen kaja egész hónapban. If Nehemiah, uh, said, uh, everyone who builds will get a free food for a month. A Akkor ezzel lehúzta volna Isten elhívását. Then he would have, uh, degraded God's calling. Mert Ezzel azt közvetítette volna, hogy hát Isten hívása nem elég, ezt még támogatni kell valami mással, valami jutalommal. Hogy, mert Isten nem tud úgy jutalmazni, hogy az elég legyen arra, hogy az emberek részt vegyenek a munkájába. God's calling is not enough. Uh, there is some there is something else. Uh, We have to offer as a support, because úgy ment oda, hogy Isten hívott, Isten vezetett idáig, és aki akar ebbe a munkába csatlakozhat, aki csatlakozik azt is Isten hívja. saying this everyone who joins this work is called by God, Ez csak bizonyítja azt, hogy válaszoltak az emberek. And this is actually proved by how people responded to this. Nekem nagyon tetszik az, hogy senki nem volt, aki másképp válaszolt volna, de rább nincs rá egyez. I really like this that there was not one person who would respond in a different way. At least it is not recorded here. Embéri leg sokszor másképp rágálunk az ilyen Elhívásokra. Mondhatták volna azt a nehémiásnak, hogy ugyan, hát erre nincs szükség, Már száz éve így élünk és jól élünk. Persze van félelem a szívünkben, bármikor ránk törhetnek, gyaláznak minket, de hát eddig is megéltünk, ezután is meg fogunk. Yeah, we we are kind of scared because uh, these surrounding nations can attack us any time, uh, and uh, they are mocking us. But we've been we've been doing pretty good this far, so we'll be fine. Nem monták ezt? No, they didn't say Mert this. De ők elhittek azt, hogy Isten enne sokat többet akar nekik adni. Because they believed that the Lord wants to give them so much more. És, és tudták azt, hogy nem ez az a helyzet, amibe Isten akarja őket tartani örökre. És ez egy nagy kihívás neked is minden egyes nap hogy elhiszed azt hogy Isten többet akar annál amiben most vagy. Többre even akar használni, többet akar elvégezni a szívedben. El akarja venni a fejedről a gyalázatot, mindenféle dolgot, amit az ellenség oda dobál. wants hogy megfogyasszon az ellenség ezzel a hazugsággal, hogy jól vagy így is. Don't let the enemy freeze you with this lie that you are just fine this way. Ha mostha vizsgálódás során látott, hogy valahol van egy réz vagy valameik kapud leégett, akkor, akkor gyere Istenhez és, és kérdődt és, és lépjél az irányban. If you take a view at the walls and if you see that there are holes on the walls or or some parts were burned by the fire, just come to the Lord and ask him to be repaired. Ezek az emberek készek voltak megfizetni az árat, ami ezzel járt. These people were ready to pay the price. Uh, volna azt is, amit emberileg sokszor mondunk, hogy Jó, ez szép, ez tényleg az úr munkája, de ez, ez túl sok, ez túl sok munka They could have said that uh, this is nice. Uh, probably it is really the Lord's work, but it's just too much for us. Uh, nincs időnk, nincs energiánk, nincs ez, nincs az, nincs amaz. We don't have time. We don't have energy. We don't have this and that. Nem. ők tudták azt, ha ez Isten elhívása, akkor ők készek áldozatot hozni. Készek oda tenni az idejüket, az energiájukat. Tudták, hogy egy falépítés az nem olyan mint hogy elmennénk egy babazsúra. Uh, like bár az is sok készülődéssel jár. But even parties take a lot of preparation. De, de tudták azt, hogy ez nem egy ilyen egyszerű valami, amit letudunk, és kész. Tudták, hogy itt, itt idő, és munka és áldozat minden oldalról. No, they knew this wasn't a one-time thing: that we just do it once and that's it. They knew it required energy, time. Uh, and sacrifices. De értették Isten elhívását, és ezért azt mondták, hogy rendben megfizetjük. And, but they understood God's and they said, Fine, we pay the price. Lehet, hogy mondhatták volna azt is, hogy de hát olyan nagy az ellenállás, hát száz éve senkinek nem sikerült már. De hát ennél nagyobb hitük volt. <coughs> but they had faith than that. És, és they azt, hogy Isten küldött egy vezetőt, aki bel, együtt együtt fogják érni azt a célt, amit Isten akar elérni. And they believe that God sent a leader with whom they will uh, reach uh, the goal that wanted them to reach. És persze vannak vannak nehézségek és ellenállás az úton. And of course there are difficulties and resistance on the road. Deh ha van hited abban, hogy kicsoda Isten és te vagy? But if you have faith in who God is and who you are, hogy hogy te Istennek a a mindenható Istennek vagy a szolgája, akkor tudod, hogy ő, ő mindenre képes. If you know that you are the servant of the almighty God, then you will know that he is able to do anything. Biztos ismeritek az ígevel ami az embernek lehetetlen az Istennél lehetséges. I'm sure you know the Bible verse verse of what's impossible for the Lord For the, what's for the man is for God. És ez azért nagyon fontos, mert ezt az, ige igen, a, a, a szövegkörnyezetben használja, hogy az üdvösség az ember nem tudja magát üdvözíteni, ez lehetetlen az embernek, de Isten tudja. And it's very themselves, only God can save us. A bűnös természetedből nem tudod magad megmenteni. We cannot save us from our sinful nature. Képtelen vagy rá. We are just not able. És senki se képes rá. No one is able to do that. Abszolút lehetetlen. It's impossible. De Istennél lehetséges. But it is possible for God. Hát ő elküldte a fiát Jézust, hogy meghalljon a bűneidért, és megvásároljon ebből a helyzetből, hogy örök életet adjon neked. He sent his son Jesus to die for you, and to pay the price for you, and to give you eternal life. Hogyha Isten le tudta győzni a bűnt az életedbe, és a bűnös természetedet. Szerinted van-e olyan dolog az életben, amivel ő ne tudna mit kezdeni? If God, had, if God could defeated sin in your life and your sinful nature, do you think there is anything else he cannot do anything with? Leghálásabb a szívünk azért, hogy, hogy üdvösségünk van, hogy megváltott minket. Our heart is most thankful to have salvation. And this is the greatest encouragement in our lives. There is no impossible thing for him. The empty cross, the cross where uh, Jesus was crucified and the... And, uh, mert hogyha ő legyőzte a halát és a bűnt, akkor nincs semmi más, ami akadályt jelenthetne neki. Az emberek elhitték és mentek és csináltak, és neki kezdtek az építkezésnek. So people believed they went, did it, and 19-es vers, amikor, amikor meghallotta ezt a horóni szambálát és Tóbiás, az ammóni szolga és az arab gesem gúnyolódtak rajtuk, és így csúfoltak bennünket. Mit akartok csinálni? Talán a király ellen akartok föllázadni? Hát itt látjuk, hogy azonnal jön a szellemi ellenállás. We see the spiritual, uh, right here. És uh, ez egy fontos dolog, hogy felismerjük, hogy Jézus mindig tu Jézus tudja azt, hogy mi nagyon sokat szembesülünk ellenállással. És amikor ő emberi formában itt járt közöttünk, akkor ő meg is tapasztalta ezt a szellemi ellenállást nem egyszer. And when he was here uh, among us in human flesh, he even experienced this uh, spiritual resistance. És tudod, ez nagyon sokat jelent. And this means a lot. Tudod, amikor olyan valakivel osztod meg a problémádat, aki már abban a problémában volt, vagy átment, az olyan sokat jelent. When you share És. Ez, ez egy nagyszerű dolog, de az az ember nem tud neked segíteni. Legfeljebb el tudja mondani, hogy Isten mit csinált az ő helyzetében. De Jézussal más a helyzet. But, uh, it's different with Jesus. Mert ő nem csak volt már abban a helyzetben, amiben te, és nem csak meg tud hallgatni egyetértőek, hanem segíteni is tud is Hatalma és ereje van. He Jézus nem csak tudja, hogy szellemi támadáson megyünk keresztül, nem csak volt már ilyen helyzetben, hanem erőt és hatalmat tud adni arra, hogy meg is mutassa, hogy, hogy jöhetsz ki ebből. He doesn't only know we face spiritual resistance. He hasn't only been to it, but he is able to give you strength and power and he is able to guide you how to come out of this situation. Győzelmet tudatni. He can give you victory. Nem csak tudrol, hanem valósággósan győzelembe tud vezetni. He doesn't only know about it, but he can actually give you victory. Ki ez a Sambalat meg ez a Tobias? Who is this Sambalat and Tobias? Nagyon szomorú, amikor megtudod, hogy ki ezek az emberek. Még very, szomorúbb a helyzet. When we learn about who these people are, the, the situation is uh, even sadder. Tóbiás egy zsidó név volt. Tobája is a jewish name. És a uh, család, családdal van kapcsolata Tóbiásnak, tehát rokoni kapcsolatban van a főpapi családdal. And he is a relative of the family of the high priest és ez a név hogy Tóbiás nagyon gyakori volt a, a főpapok között illetve a papok között. this A neve ugyanis azt jelentette, hogy Jahve jó. His name Yahweh uh, good. Uh, Jahve a mindenható Isten nagyon jó, Ezt jelenti a neve. Yahweh the Almighty God is very good. This is what this name means. Egy fura, hogy ez az ember teljesen ellene van. Isten nagyon jó munkájátok és nagyon jó lényének szíve né. And it's just strange that this uh this uh, person here is just completely against God's good work and God's uh, spirit. Nehémiás 13:28-ból azt is meg tudjuk, hogy Sambálath a Papi családba uh, házasodott. From Nehemiah 13:28 we we learned that even Sambalath uh, married uh, someone in the priest's family. So he was actually connected to priesthood as well. az akkori volt az And the non-biblical resource tells us that Sambalath was the governor at that time. Ettől még szomorúbb az egész. So even makes more sad. Mert az egy dolog, amikor Isten munkájában ellenállást tapasztalsz. De ez még szomorúbb, amikor a saját testvéreid részéről jön ez az ellenállás. But it becomes even more sad when this resistance comes from your own brothers and sisters. Ezek az emberek jeruzsálemi polgárok voltak. Ezek people népesség tagjai of Ezek a népesség tagjai voltak. Ezek az népesség tagjai voltak. Ezek a népesség tagjai voltak. Ezek a This even more horrible just kind of amikor, amikor a saját testvéreitől jön ellenállás. Mert nem, nem csak az ellenállásnak a terhe, hanem még a még az árulásnak a fájdalma is ott van. Because it's not only the burden of resistance but uh, also the pain of betrayal is there. Az ige azt mondja az effézus 6:12, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. The scripture Ephesians uh, 2 tells us that we don't uh, battle against uh, flesh and blood Hanem szellemi hatalmasságokkal. but against spiritual realms. Csak ezek a szellemi hatalmasságok nagyon sokszor húsvér embereken keresztül támadnak. But these spiritual realms many times attack through uh, humans. It sembalatestobiás de gondoljatok csak belá, amikor Jézus Péternek mondta azt, hogy távoz tőlem, sátán. Just think about when Jesus told Peter get behind me Satan. Nem azt mondta hogy távoz tőlem, Péter. He didn't say get behind me Peter, he said get behind me Satan. Péteren keresztül hadakozott azzal a szellemi hatalmassággal, ami ellenállást akiben aki ütközött. Because at that point he was fighting uh, against the spiritual realm through Peter. És, és itt van ez a szellemi, a szellemi ellenállás testvérek részéről. So we see this spiritual resistance here from brothers. Ez biztos nagyon-nagyon fájdalmas volt. Különösen azon, azért meg gúnyolódtak is. They were them. És tudod a gúny az egy nagyon rossz érzés. And uh, to be mocked is a very bad feeling. É, és sokszor a gúny az jöhet másoktól, de jöhet saját magadból belülről is. Biztos voltak már ilyen gondolataid, hogy, hogy kit akarok én becsapni? Sure Azt these, these who, who, hogy lehet ilyen bolond, hogy elhiszem hogy ez így van? How can I be such a fool to that this is, uh, true? felesleges? Why do I even try? It's just ez egy olyan gúny, ami belülről jön és az ellenség súgtogja. It is a reproach coming from inside, and it is uh, something the enemy whispers. Mikor Istenhez közeledsz és Isten munkájára vágysz a szívedbe és ilyen gondolatok jönnek, az, az az ellenség suttogja. When you come to the Lord and you just desire His work uh, in your heart and these thoughts came, these are from the enemy. De lehet ez a gúny kívülről is. But this reproach can come from the outside uh, as well. És, és minél álló jön. And the more close uh, you are to the people uh, it's coming from, the more painful it is. I think we have to be very careful what we tell others. Uh, szeret nevetni, a Everyone likes uh, laughing and humor. De úgy gondolom, hogy nagyon bölcsnek kell lenni, hogy hogy használunk humort, hogy az ne legyen bántás, vagy gúny mások életében. És tudod, senki nem szereti azt, hogyha gúnyolják, és nevetnek rajta. És sokszor itt áll le Isten munkája, hogy, hogy én nem akarom, hogy rajtam röhögjenek. Én nem akarok bolondnak látszani. I don't want to seem to be a fool. De ez egy olyan helyzet, amikor választani kell, között, hogy most, most mire hallgatjuk jobban a, az figyelhet hogy Istennek mit tetszik, vagy azt hogy az embereknek mit tetszik. But this is a situation when you actually have to make a choice, uh, what is more important to you, what people say or what God likes. És, Hát Nehémiás itt azt választotta, hogy mindegy, hogy ti mit mondtok, nekem az a fontos, hogy Isten mit mond. And here Nehemiah, uh, we see Nehemiah's decision, he said, I don't care what you say, I the only thing I care about what God says. Látjuk azt is, hogy a Szambalat és Tóbiásnak fogalma se volt igazából arról, hogy mi áradban van Nehémiás, mert azt hitték, hogy a király ellen lázadoznak. We see here that Samballathantobai had no idea what uh, uh, Nehemiah had uh, in his mind because he thought that they want to rebel against the king. Nem is tudták azt, hogy a király váhagyásával és támogatásával vannak ott. They didn't even know that the king actually supported them and approved their journey. A másik szomorú dolog meg az, hogy ők a királt látták legfelső pozícióban, nem pedig Isten. The other sad thing is that they saw the king as being in the highest position, not God. És mehímiás visszakérdezhetettnél, hogy És ti meg a királyok királya ellen lázadtok? So nehámai, could have just uh, uh, fired a question back, asking, so uh, do you rebel against the King of Kings then? Nem, nem szólt semmit. No, he didn't say a word. Nem válaszolt vissza nyersen, nem gúnyolódott. A 20-as versben azt olvasjuk, hogy Nehémiás azonban így válaszolt. Maga a menny Most istene van. adott nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el ezt az építést. Nektek azonban semmi részetek és jogotok nincs, és emléketek sem marad Jeruzsálemben. Mocsi? Nem. Tessék? Nem a elolvasták. Tehát itt azt mondja Nehémiás, hogy um, gúnyolódjatok csak, ha szeretnétek. So Nehemiah here says, uh, uh, you can mock me if you'd like to. Én az urat fogom szolgálni. But I will serve the Lord. És azt mondja, hogy mi az ő szolgáiként kezdjük ezt el. We start this work as his servants. Mi Isten szolgáiként kezdjük. El. Ti lehet, hogy a Perzsa király szolgái vagytok, mi Isten szolgáljuk. Micsoda might be the servants of the Persian king, but we are the, the Istenfélő jellenvonás. Nem kezdett el leülni, magyarázkodni az ellenségnek. What a godly Nem kezdte el magyarázni, hogy jaj, nehogy azt higgyétek, van ajánlólevelem, meg a király támogat, de nem kezdte el magyarázni. Like, no, no, no, Én inkább azt mondtam, hogy figyeljetek, mi a menny Istenének a nevébe vagyunk itt, őt szolgáljuk és hogyha ez nektek nem elég, akkor semmi más nem lesz elég amit mondunk. And És kíváncsi lennék, hogy meg Szamballat milyen dolgokkal jött volna elő, hogyha megmutatja nehémiás az ajánló leveleket and i'm pretty curious actually what uh, other things uh, would have uh, sembal attend to come up uh, if uh, nahama actually shows them the letter of recommendation from the king biztos szavjuk benn egy ilyeneket mondtak van ó oh, ez biztos hamisítvány." ítvány i'm sure they would have told him that oh this is uh, just a fake letter leffizattad az írást tudókat probably you just uh, pay some money to the scribes is mindenféle több hazugsággal jöttek volna de nem fogadták volna el a tényt, hogy Isten küldte őket oda. And uh, maybe they could have come up with all kind of other lies, but uh, most likely uh, they did not uh, accept the fact that uh, this is God's work and they were sent by him. Nagyon Isten félő dolog amit itt csinált Nehémiás. This was a very God-fearing act Nehemiah did here. Meghozta a vállát, elmondta, hogy Isten szolgálom és csinálta tovább azt, amiért jött. He just uh, rose his shoulders and he said that I'm just doing God's work and he just uh, went on doing what he was doing before. Vajon diászén bátorságban na, hogy nyugatán csináljátok amit szeretnétek? Isten velem van, csinálom az ő munkáját. He had this uh, holy courage, uh, saying that you can do whatever you want with me. I'm just going to do God's work. És uh, tudod nagyon sokszor nekünk erre nagy szükségünk van. And many times we really need this. Mert hogyha itt Nehemiás leállt volna, hogy jaj, hú, micsoda ellenállás van a helytartó részéről, gyertek beszéljük meg, imádkozzunk. Because if Nehemiah, uh, had stopped here, uh, saying that, oh, uh, let's come and pray. És, és most hagyjuk abba, ne is kezdjük ezt a munkát. Elkezdtétek, de hagyjatok ott minden gyertek, ezt most beszéljük meg, akkor elérte volna az ellenség a célját. Leállt volna a munka. And just stop the work you are doing, let's come and let's talk about it, then the enemy would have uh, reached his goal, the work would have stopped. And we really need this courage just to say that God is with us, he, we are going to do what he wants us to do, and you can uh, tell us whatever. And we really need this courage Két dolog tartotta meg. Az egyik az, hogy tudta azt, hogy ő ki csoda, és tudta azt, hogy miért van ott. And we saw uh, that Nehemiah was uh, driven by two things. Uh, first he knew why he was there, and he knew who he was. Who he was. Uh, tudta azt, hogy Isten szolgája. He knew that he was a servant of the Lord. És tudta a feladatát. And he knew what his job was. Innentől kezdve teljesen mindegy volt, hogy ki, hogy próbálja megállítani. Isten nagy követeként Istennel együtt volt. ott. Volt egy feladata és azt csinálta. job És nem kezdett el gondolkozni, nem kezdett el visszalépni, mert akkor az ellenség győzött volna. And he didn't try to just uh, step back, or he didn't start to think about things, because then the enemy could have kept him from the work. Ez nagyon fontos megtanulnunk, hogy bármilyen szellemi támadásban tudjuk azt, hogy kinek a gyermekei vagyunk, és hogy Isten velünk van, és hogy mi az a dolog, amit rangbízott. It's very important to remember this, whatever spiritual resistance we face, to know. Uh, who we are, to know that God is with us and uh, just to know what uh, is the job he wants us to do. Ha ezt a kettőt tudod, akkor nem fog megállítani, semmi fogsz menni előre Istennel együtt. If you know these things, then nothing will stop you. We, uh, you will just go forward with the Lord. És tudod, uh, ez, ez, ez az, ami segít abba, hogy lerázd a, az érzéseket, a, a gyalázatot, a minden mást. Tudom, hogy ez a feladatom és Isten velem van, akkor minden más mindegy. És Nehemiásik elkezdték a munkát. So the work. Ezzel, hogy túltették magukat ezen az első szellemi támadáson, nem jelenti azt, hogy ennyi volt. But csak uh, felépült a fán. But just because they uh, succeeded in this first uh, spiritual resistance, uh, it doesn't mean there were not there were nothing more. Uh, voltak még komolyabb támadások is ezután és most fogjuk is nézni azokat. After faced serious, uh, De tudva azt, hogy even more serious spiritual van De hogy és mi a feladatuk, ez mindig a helyes úton tartotta őket. But just knowing who they were, who was with them and what their job was, always kept them on the right path. Most, it, ezen az elmúlt két hétben szerintem nem hallottam uh, annyi szomorú történetet, hallottam mint az elmúlt két évben. És ez az egész olyan teljesen reménytelen. And this whole situation is just hopeless. Uh, uh, ahány történetet hallottam mindegyik reménytelen. És hazudnék azt mondanám, hogy engem ezek nem terhelnek meg, vagy nem mozdítanak meg. De hogyha most emiatt leállok, és ott hagyom amit Isten rám bízott, mert most én szomorkodok, vagy nem tudom mit csinálok, akkor az ellenség elérte a célját. És ez az ami segít, hogy tudom hogy ki vagyok Jézusban. And this is what helps me. I know who I am in uh, Christ. Tudom, hogy az ő neve Immanuel. Azt hisz, hogy velünk az Isten. I know his name is Immanuel. God is with us. Velem van, és veled is veled van. He is with me, and he is with you. És elmondta, hogy mi a feladatod. And he told you what your job was. És ő veled lesz, és adja a hatalmát és a kegyelmét, hogy azt a feladatot végigcsináld and he will be there with you and he will give you his uh, his power and and his grace to accomplish the job. Mosto de meg I can listen to anything. A legtöbb to pass that bay magam megszőrem nem is voltam. Actually for most of the situations uh, I've never even never ever faced uh, that kind of situation. Dass tudom mondani, hogy Jézus már volt ilyen helyzetben, és ő neki van hatalma hogy ebből kihozzon. But what I can say is that Jesus has faced a similar situation before, and He has a power to bring you out of it. Sha hisszá benne meg bízól benne, akkor akkorül felfo em elni.: And if you believe him and if you trust in him, then He will lift you up. azt mondja az észejesnenyiben, hogy még a legkiválóbbak is megfáradnak. Isaiah 40 says that even the greatest become weak.: De akik az orban bíznak azzonak az ereje megújul. But those, who trust, those who trust the lord their, uh, strength will be renewed. And, és, és Isten végzi azt a munkát benned, rajtad keresztül, amit szeretne, hogyha engedel. and god is doing the work he wants to do in you if you let him to do it. ő elmondta azt, hogy hogy hogy, hogy hinnünk kell azt, kell csak az ő van, hanem azt is, hogy ő megjutalmazza azokat, akik, ő, akik őt keresik. he told us that he, we don't only Need to believe that but he rewards those who seek him. túlélem a napokat. Megjutalmazza azokat, akik őt keresik. But Ez hogy, hogy jutal, meg fog jutalmazni, ahogy keresed őt. Do you that he will you as you are seeking him? Én keresem őt, és hiszem, azt, hogy meg fog jutalmazni. I am seeking him and I that he will me. És kb ezt tudom neked is mondani. Te is csináld ezt. N ne, the same thing. ne enged, hogy az ellenség megraboljon attól a, attól a kínstől, amit Isten neked akar Don't És bármi legyen a munkád. Lehet az, hogy anyaként otthon vagy a gyerekekkel vagy gyerekkel. And whatever your job is, maybe you are home uh, with your kids. Or maybe you are unemployed at the moment. A a Or maybe your problem is your workplace. It doesn't matter because Jesus is with you, so he will help you to accomplish the work he entrusted you with. És érted, teljesen mindegy, hogy a gúny belülről jön -e, hogy ki vagyok én, mit keresek itt, mit keveg stb. Vagy kívülről, teljesen mindegy. És bármi módon jöhet az ellenállás, hogyha ebbe hiszel, és mész, akkor Isten you És csak tudnod kell, hogy ki vagy, és azt, hogy mit báz mit isten istem. You only need to know who you are and whom, and who God entrust you with. Amennyisten van velünk. The God of heavens is with us. Ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. What is impossible for man is possible for God. hogyha ha bűnös természetemet azzal tudott mit kezdeni, minden másal tud mit kezdenem. If he could do something with my sinful nature, he can do something with anything else. With anything else. Uram, köszönjük neked azt, hogy Te megváltó Istenünk vagy. Köszönjük neked azt, hogy Te legyőzted a bűnt és a halált. Az, ami teljesen lehetetlennek tűnt az embernek, és az is volt, Uram, Te azt megvalósítottad. Köszönjük, Uram, hogy Te pontosan tudod, hogy miből vagyunk. Thank you, Lord, that you know exactly what we are made of. Pontosan tudod a képességeinket és leginkább a képtelenségeinket. You know exactly about our abilities and disabilities. És te vagy az, aki, te vagy az, aki. át aki formálni minket. And you are the one who is able to transform us. Aki tudsz erőt adni nekünk. Who can give us strength. Tudod adni a te jó, akarata, jó akaratodat. jó give us your Köszönjük, hogy te, amikor ránk nézel, mosolyogsz a azt mondtad, hogy ránk ragyogtatod az arcodat. You said you your face upon us. Köszönjük, uram, hogy te jó jövőt tervezel, reményteljes jövőt. Thank you, Lord, that you have for us. Jahwe, mindenható Isten jó. Jahwe, God is good. Jó és jó tervezel. You're good and you have good plans. És kegyelmes vagy hozzánk. And you are us. És köszönöm, hogy nincs ez az, az ellenállás, nincs ez a nincs ez a nehézség, amit te le nem győznél. And thank you Lord that there is no resistance, there is no difficulty you cannot defeat. Sekიცúlom, hogy rá tudjuk bízni magunkat és hogy el tudjunk ráitűzni te benned. Help us to be able to trust in you and just to be hidden in you. Azt mondtad, hogy akik te benned vannak, azoknak semmiféle kárhoztatás vagy jogos ítélet nincs a fejük felett. Nem te tudod azt, hogy milyen sérülések, milyen kapuk égtek le az életünkben, hogy milyen rések vannak a falainkon. Lord, you see all the damage in our lives, you see all the holes in the walls, and you see the places which were burnt in fire. A szívünk bensőségében, úgy, ahogy Nehémiás kettesbe veled elment megvizsgálni a falakat, jaj, drága Szentlélek, és segíts nekünk megvizsgálni a saját életünk falait. As Nehemiah went off to view at the walls, um, we just pray that you would come and you would help us to um, take, just to look at all the damage in our own lives. És mutasd meg, Uram, hogy van-e a gonosságnak bármilyen útja mi bennünk. Mutasd meg azokat a területeket, amit az ellenség lerombolt. Most kérünk téged, hogy jöjj a te lelked által gyógyíts. And we pray that through your Spirit you would come and heal us. Emlékeztess minket, hogy a Te szolgáid vagyunk, és a Te akaratodban, a Te tervedben járunk. Segíts, Uram, hinni abba, hogy amit Te mondasz, az úgy van. Hogy ne csak az agyunkkal higgyük ezeket, hanem a cselekedeteink is ezt tükrözzék. But we wouldn't only uh, and we wouldn't only believe all this with our minds, but we would also take actions. Neked, Thank you, Jesus. Uram, a sérüléseket Gyere is, te, te Lord, you see all the damages. We just pray that you would come and heal. Látod a hoz reményt. You see the hopeless situations. We pray that you would come and bring hope. Neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen.